Hallå och välkomna till Teknikast, avsnitt 13. Det är jag, Ivan, chefsredaktör på Teknikajp och min gode kollega Gustav Gustav Jansson i stugan. Yes. Idag när vi gör den här lilla videokonferensen med en hangouten, så är det den 25 april, lördning och allt. Och podden kommer ut som vanligt den 27 april, lagom lördag och lite grillfest och lite annars vill ni säkert. Förra veckan snackade vi om... Gustav, vad snackade vi om då? <laughs> Tack. Vad <laughs> oh, fan snackade vi om förra veckan? Uh, uh, teknik så... Ja, Teknik och sånt. Det var inte mycket spel vet jag i alla fall. Nu uh -huh. fick vi pussla in. Det, det, nu är det så här gott att vi är jättestressade. Jag var ute och jag kom precis. Och Gustav var ute ut samma sak. Och det är med kidsen om vill inte sova och lite annat. Så vi har gärna fått stressa fram lite nu och publicera allt och lite sånt. Så det kan vara lite... Tills vi kommer in i det, men det, det kommer. Och det förra veckan, det kommer vi faktiskt fan inte ihåg. Men det var säkert jättespännande. In, inte mycket tv-spel. <laughs> Nej, det var mycket. Jag filmade mycket telefoner och Apple som vanligt. Men nu skiter vi den veckan. Nu kör vi en ny vecka. Mm. Nytt avsnitt, nya möjligheter, nya... Ja. Bättre nyheter framförallt. Bättre nyheter. Den, den här veckan var väldigt intressant tycker jag. Bland annat, Nintendo har nu gått ut med, eller ja, sagt att de kommer inte ha en presskonferens på E3-mässan. Vilket är bland de största spelmässorna i världen, vad jag vet. Ja, typ. De kommer nog visa upp någonting, men de kommer inte ha någon presskonferens om de brukar ha. De ska, de ska ha två mindre. En till utvecklare och en till press eller något sånt där. Mm. Två mindre event. Men det kommer inte vara någon sån här masterpiece grej som de tävlar mot. Ja. Det, det, vi går in på det lite mer snart. Mm. Microsoft, har äntligen. Amen, säger jag. Halleluja, vad säger uh, Gått ut med att uh, 21 maj ska vi få se en, ett nytt Xbox. Uh, lite tankar och funderingar, vad vi tycker och ja, vad vi tror vi kommer få se. Uh, Apple, även de har lite nytt. Uh, Apple VVDC, deras uh, Software Development någonting. Mjukvara i OS. <laughs> Conference, <laughs> OS. Kanske. <laughs> Conference kanske. Conference <laughs> kanske. <laughs> samma. Mjukvara i fokus. Även där, vad kommer vi få se? Nu har vi ju han, John Ive, tror han heter va? Ivey. Skitsamma. En ny gubbe som är ansvarig för gränssnittet. Kommer vi få se något nytt? Eller är det gamla, i iOS som tidigare? Han är ju inte ny direkt, men han har... Nej, han är ny inom det området. Så kan man säga. Han har jobbat med designerna. Ja, precis. Sen har vi webbhallen är komplett. Ta ut en lite business uh, komplett som är norskt. En norsk komplett uh, group som heter. Mm. Köpt upp uh, svenska webbhallen. Bra eller dåligt? Ja. Vad tycker vi? Får vi se. Så har vi Samsung som vanligt. De jobbar på något lite, <laughs> ja, som vanligt. Lite exklusiva grejer. En hjärnstyr tablet. Ja. Uh, Gustav lite mer att säga. för <laughs> Nej men vi har faktiskt skrivit om det. Det är intressant. Men vi, vi, vi kommer in på det lite mer sen. Ja. Yeah. Sen har vi Samsung fortfarande Galaxy Mega deras nya serie skulle jag kalla det. kommer till Sverige ena modellen. Du vill be? Ja, vi har snackat om det innan men vi ska nog snacka om det igen. Och till ja. sist har vi Surface Pro bekräftat att det kommer till Sverige någon gång. Microsoft Surface Pro. Exakt. Deras <laughs> det ena lilla surfplatta. Det är väl lite så hur agendan ser ut. Som vanligt kommer vi lyga åt alla möjliga håll. Det brukar vi göra. Ja, antagligen. Vi går från spel och snackar om ballonger. Jag <laughs> kan gå då jämförelsen. Men ni förstår nog vad jag menar. Börjar, det är inte mycket jag... roliga ballonger i ett spel sen jag. Har. <laughs> <laughs> jag tycker ändå att vi börjar med spel. Det blir ja. inte jättemycket spel men vi börjar med Nintendo. e 3 i juni. Någon gång i början på juni. 60-80 för mig. Där. där brukar jag ofta. Microsoft har sin presskonferens Sony brukar in och själva Nintendo har sin Sen är det ju en större spelstudio som visar sina spel Men nu har Nintendo sagt Att de kommer inte ha en större presskonferens Vilket jag Förstår Egentligen ja. Jag menar det är inget det, De har ju sina Nintendo Direct, som de kallar De har ju vad är det, en gång i månaden ungefär va? Kan man säga uh, Ja nu senast det har det inte varit Det var alla Ja, 17, ja. Ja, det var, jag vet att det var en, ganska nyligen De visade upp 3DS-spel ja Och lite Wii U-uppdatering Ja, och jag tror det är nog lite Så de kommer satsa på i framtiden också mm. Att de har de kör sitt egna race Helt enkelt, vilket tycker ja. jag tycker är helt okej okay. Jag tycker det är grymt faktiskt ja, Det blir en mer närkontakt Med företaget mm. eller man och Sen, sen kommer alltså man, man får reda lite mer på Vad händer egentligen ja, Hela tiden, istället för ja. att vänta till något stort Sen tror jag läste jag någonstans, jag tror det var i källan, min källa som jag hade till det här inlägget jag skrev om just detta. Att uh, Nintendo har någon egen stor grej. Eller egen, ja, separat. Mm. Det är, jag kan, man kan nästan gissa på att det har någonting med Wii att göra. Något ja. mjukvarumässigt skulle jag säga i så fall. Ja, de ska ju släppa en större mjukvaruupplatering sommaren. Det kommer komma en vilken sekund som helst. Den skulle komma ett par dagar sedan egentligen men den borde komma när som eh, som kommer förbättra den en hel del. Eh, mm. I sommar skulle det komma ännu mer och då kommer vi få lite nya funktioner och sådär. Så, där. så då, då kommer någon dra igång ordentligt. Det, det, som är, det som är så kul tycker jag är att de redan sagt nu kanske inte allt men ganska mycket av som kommer upp till tidigare så man har ju någonting att se fram emot. Ja, Istället för okej. att vissa, vissa får man typ Ja, det kom uppdatering igår. Ska ja. vi se vad den har och vad är det egentligen? Ja, precis. De gör ju, roliga, roliga. ju Youtube-filmer och sånt också som visar lite mm. vad, som, vad som händer. Det. Men, uh, Nej, men jag tänker lite i kopplingen E3 eller Nintendo och övriga teknikvärlden som CS och MVC och sånt. Om vi kollar på de två, MVC och CS som var nu vid våras. Hur fräcka var de eller hur många stora big announcements... Företagande där de, de flesta teknikutvecklarna Samsung och dem, de har ju egna events nu Så de satsar på Mässorna mm. är mer för att visa upp sina prylar Och det är precis vad Nintendo kommer att göra nu De kommer ha ja, Mindre events för press och sådär Och sen kommer de ha mer hands-on Ja, folk kan gå omkring och testa Och det är nog precis det som Nintendo behöver Med Wii U och de spelen Som kommer komma ut i hösten Antagligen så kommer de väl och rätt mycket hands on Och promotar deras ja, Super Mario Mario Kart och de Spelar de kanske kommer tänkas visa upp då För press och sådär ja, Det blir som sagt, det blir nog väldigt mycket spel Från Nintendo sida, ja. vilket du tycker är helt rätt De har en, en grym konsol nu ja. Som de lever på, 3DS behöver vi egentligen De har 3DS XL, den klarar sig bra. Ja. Och det kommer ju massa spel även där ja. Så det de behöver lägga fokus på nu Tycker jag, 100% äh, Kanske inte 100, mjukvaran behöver fortfarande fixas till på Ja det behöver man. Så, men jag menar, som du säger, spelmässigt, där kommer nog att en hel del och visa upp på just it 3 mässan ja. Och det är och sen, egentligen det som behövs bara, det behövs inte så mycket från Nintendo. Och det är ju givet, Microsoft och Sony kommer visa upp deras två konsoler. Ska, ja. ska, Sony, eller ska Nintendo försöka matcha med det? Det går liksom inte att matcha det när de redan har släppt Wii U på marknaden redan. Mm. Och uh, spel. Visst, det kan man visa upp på en Keynote men det är tusen gånger bättre att slänga upp massa TV-apparater på golvet så de får testa, så att fler får testa istället för att det är långa köer. Ja, det här Så jag, jag tycker verkligen att det ja, man, man kan ju nästan. Man, alltså, man listar ju ganska lite vad sådana. Microsoft och sånt. Någon kommer ju ta dit spelbara konsoler garanterat. Ja. Det är ju i sommar, så ungefär ett halvår efteråt så ska ju konsolerna förmodligen släppas. Nu vet vi inte om Microsoft. Nej. Men, det, det, allt är ju strategiskt. Nu har, kommer Microsoft att visa upp sin konsol i maj och sen lagom ja. till sommaren så ska man kunna förmodligen testa den. Gissa jag på. Ja. Det måste ju finnas några former av <coughs> speldemos på typ Killzone 4 och sådär Ja, precis. Nej, vi får se. Jag vet inte. Jag tycker Nintendo är inte jättebra strategiskt. De dessa dessa gör ju inte men inte satsar lika mycket på stora mässor utan kör sig in sina egna små events som ja. är ganska ofta. De bryter ju de trenden lite för det har alltid varit på E3 att de tre företagen visar sina muskler och tävlar mot varandra. Men så har det alltid varit på mässor i allmänhet med teknikgrejer innan. Men det, det försvinner allt mer och mer känns det som. Jag, jag misstänker att Microsoft och Sony kommer visa i år. Men det måste de ju. De, har ingen, mm. de, har ingen, de helt, som sagt de måste visa upp det nya. Ja. Men nästa år, alltså, det känns som att även de kommer dissa mässorna. Om du ja, inte alltså, själva till det... 3 mässan betalar vad att, kom, visa vad ni har för nytt. Ja. <laughs> för något Nej, det... stort måste ju vara på de här mässorna, annars kommer det ju bara falla alltihop. Ja, ja, det är klart att de kommer ju, men det, är ju, det kommer ju, vi. jag tror det kommer mer vara ja, mjukvara. Och sen, för mjukvaran kommer ju spela stor roll in på de här nya konsolerna. Mm. Det började ju redan på Xbox 360 och PS3, men nu kommer det vara mjukvara, mjukvara, mjukvara liksom optimering och funktioner. Och sen mm. uh, spelutvecklare tror jag kommer få en större roll i E3 framöver. Uh, för att de ska kunna få visa upp sina spel. Alltså, om, man säger, om man säger till exempel uh, uh, både, Xbox har inte så bra koll på men PS3. PS3 alltså, PS är ju väldigt eftert mjukvarumässigt. Ja. alltså ja, ja. Du ska surfa på nätet säger vi. Det är ju hemskt. Det går ju <laughs> men det är ju knappt att det går. Alltså, varför inte ha typ en Youtube-app? exempel. Nu har, ja. ju, nu har de, nu har de introdu introducerat ja. det nyligen. Men det är så, sådana här självklart grejer. Det ska ju bara finnas. Ja. Alltså Youtube var, Jag fattar inte det. Det är ju till och med gratis. Nu finns ja, precis. ju färdiga och allting. Liksom. Det ja. bara köra in. Men att det ska ta så förbannat lång tid. Och så har man haft sina hackar, Visst de hade problem med sin säkerhet hit och dit. Men alltså så är ju inget litet företag. Nu snackar jag om miljardföretag här. Ja, ja. De borde ha lärt sig nu efter tredje generationen hur ett hur en konsol ska vara. Ja. Men den är ju fortfarande... Ex, Microsoft har gjort Xbox... Det jag ju lite mer, lite mer roligt att använda. Ja, de har... De integrerar ju så sjukt mycket, speciellt nu med Xbox Glasses. Nu har inte jag testat det. Nej, inte är det. så, Men jag har, ju, jag har ju sett och läst en del om det. Och, så. det och sånt tror ut. jag är bara... Jag tror det är mycket sånt de testar nu inför nästa generation ja. konsol. Jo. Alltså det är mycket sånt vi kommer få se i nästa Xbox. ja. För att de, sagt, allting är strategiskt. De vill ju testa nu, hur kommer folk använda det? Kommer folk använda det uh. De har ju säkert de som de ser och använder ju det genom de folk Google Glaset så Xbox Glaset kan det kallas. <laughs> uh, jag gör det inte. Jag använder knappt min Xbox, fast jag tycker uh. om Xbox på ett sätt, men jag är så himla emot att betala en månadsavgift för att kunna spela till exempel online. Uh. Vilket jag tycker ska vara en självklarhet att du ska kunna göra när du har betalt för den förbannade konsolen. Det, ja, det är lite... Xbox Live är ju något annat än Playstation Networks också. Alltså det har ju... Det är ju grymt bra kvalitet på det. Men en mm. sak som är konstig att man betalar för det är att man kan max ha hundra kompisar. Ja. Det är konstigt. Ja, det är också... Men annars, det är annars mycket såna ju... jävla begränsningar som du alltså förstör ganska mycket jag. Ja, men annars är det ju... Xbox Live är ju något annat än... För Xbox har ju, det är ju liksom deras stora grej Xbox Live och det är ju Det är ju bättre än eh, Playstation Network Och ja. Nintendo Network Har ju sina brister nu också Men det kan ju bara vara att det är i början För Nintendo Network är ju gratis men, Nintendo Network kan ju ändå vidareutveckla någonting Men Xbox 360 och PS de, Alltså de är ju, det är ju slut för dem nu Ja jag har gjort detta det, för länge sedan ja. Xbox Live kommer ju Gå vidare det, Jag tror att Xbox. Ja, Alltså, med pc man fick ju se lite nu på deras presentation. Och, alltså, jag blev inte imponerad, jag det här nu. De finns upp sådana här funktioner som jag tycker är helt jävla meningslösa, som folk inte kommer att använda. Ja. Alltså, varför? Jag tycker, det man lägger ner energi på sånt som inte används. Istället för att ta, ta det som används, så gör det riktigt jävla bra istället. Ja, precis. Nu kan jag inget exempel, men jag vet bara att det var en massa såna här onödiga funktioner som man kan använda. Ja. Visst, ja, det är som sån kanske sån... bara är inte jag men jag vet att det, det är säkert inte många som kommer att använda det. Nej. Alltså det är ja, jag vet. Alltså det sådana här kärknappen till exempel. Det, men det är också sånt. Det kanske försvinner sen, det vet jag inte. Eller det vet, ju, det vet man ju inte. Det kanske är sånt att ta bort för att de märkt att eller det blir inte sån wow grej som vi hade hoppats på. Men... Men, eh... När man tittar lite på. Man läser så här spekulations... Vad folk tyckte och tänkte om just PS4-handkontrollen. Mm. Det var ju många... Alltså, varför ska man varför vill du ha en kärknapp? Alltså, mm. visst, de vill ju ha det sociala medier och koppla ihop allting, men... Alltså, spelar du, för fan spelar du. Ja. <laughs> du vill ju inte hålla på och filma in och klippa och klistra och dela med. Okej, visst, det finns väl de som vill, men... Man får av se majoriteten. Många gör det, många gör det inte. Ja, nej, men det är... väl. De, de har väl kanske sett det här Youtube-fenomenet eller man ska säga. Att eh, folk lägger ut egenfilmade eh, Youtube-spelfilmer. Och eh, ja, det alltså, men jag vet inte riktigt. Det är skillnad på PC och konsol också. Ja, det, det, Man ska inte ta in PC-element på en konsol för då, alltså det blir ju konstigt också. jag trycker på den knappen så filmar den en viss tid och så... Så, ja, jag vet inte riktigt jag... alltså, inte, man, alltså, man ska inte konkurrera med Youtube alltså, Det är ingen idé att konkurrera med Youtube Nej. Twitch Nej, TV finns ju Och de kör ju Livestream Det är ju något helt Nej. annat Och de har ju lyckats, det är jättemånga Jag, jag själv tittar inte på Livestreams, varför vet jag faktiskt inte Men det är ju bara För... att se folk Flippa lite, lite löjliga och lite så Men att filma bara Och titta på en PC Och olika klipp och sånt Jag ser inte, inte syftet med det Nej, Nej jag, jag tror det var Skate 2 EAS, skateboardspel. Mm. Där kunde man filma. Och dela på, på Xbox Live då. Och klippa ihop Jag vet inte riktigt, men där då kommer ju de filmerna på Youtube också. Men då var det ju rätt. Alltså, kunde man, var det man var ju en del. Men det, det beror på vilken typ av spelare de är och vad det är för spel. Alltså skulle jag sitta med på kompisar och spela till exempel Skate Skate handlar ju, alltså skateboarding handlar ju mycket om att göra film Och sånt också liksom mm. Och skate är ett realistiskt skateboardspel Ja typ Spelrealistiskt i Men det där är ju mycket man kan latcha och bara ha kul och Ja och man kan sig. göra sen alltså, om man är, gillar skateboard och sånt, Så kan man göra schyssta lines och filma det Och alla mm. såna här grejer och va. Men äh, sitter jag och spelar Super Mario Så <laughs> <laughs> Eller om man spelar liksom äh, Något annat spel Det är inte så att man vill skicka ut det. Jag vill inte sitta... Om, om jag får tid och sätter mig vid, i soffan och så sätter på mitt tv-spel då sätter jag mig och spelar den tiden jag har till att spela. Jag sätter mig inte och kollar mm. på några andra spelare. Nej, men det gör med. De lägger till sådana funktioner som det är funktioner som kommer testas av många Jag kommer ja. garanter att testa det om jag skaffar en konsol Men jag kommer inte använda den Nej. Jag kommer inte bara, åh hur gick det för Gustav När han spelade det hur gick det ja. fullständigt jag Spelar jag som du säger så spelar jag för mig själv Jag vi klara den här banan själv Eller så spelar man med dem istället Exakt <laughs> Nej jag vet inte uh, Som sagt, vi kan nästan gå in på Xbox och Microsoft nu ja. 21 maj har de skickat in videon till Utvalda press, tyvärr inte oss Ganska väntat, jag tror inte någon svensk press kommer gå dit Men eh, 21 maj, någonstans i USA, Washington, för med det var Ja, det låter begint Det är skitsamma vart det Och som sagt, de ska visa upp sitt nya Xbox-någonting Tredje generation, tredje generationen blir det ju ja. eh, Vad vi kommer få se, det spekuleras jättemycket eh, Ett nytt Kinect, Kinect heter det ja Kinect ja, uh, ja. <laughs> 2, eller vad många tror att det kommer att heta. Jag tror att vi kommer att få se en ny Kinect. Jag hoppas att vi kommer att få se det. Det är jag nästan helt sundra på. För att uh, det som jag tycker är väldigt, alltså det som är så spännande, är att det är inte mycket som har läckt ut. Inte en i alla fall, nu är det ju kvar, men mm. det är inte mycket som Nej. har läckt ut, och det är inte mycket man kan spekulera egentligen. Det är bara vad Nej. vi skulle hoppas att få se. Ja, de har alltid sjuk, faktiskt. De har lyckats riktigt Nu ska vi inte säga för mycket, nu är ju som sagt en månad ja, det. det brukar ändå ha kommit ganska mycket Mycket rykten och sånt Som har en del sanning i sig En månad innan Nej, Till och med det, datumet liksom har varit helt Det har jättelänge Snackats om E3-mässan De har sagt att oh, på E3 ska vi visa något stort och Något nytt och något förräkt ja. Och det var ju skitsnack De ska visa detta innan E3-mässan ja. de, de ska säkert visa något på E3-mässan också Det kommer att vara en liten fortsättning där Mm. men det, är så. Eh, det har ju snackats lite om eh, Hårdvaran är ju stort i din AMD för Och inte Varken Nvidia eller Intel Eller vad det är. Uh, Om man ska tro på eller inte Det är vet du, fasen uh, Jag vågar inte svara på det För jag är jättedålig koll när det gäller <laughs> Till konsolerna <laughs> Men jag tror de kommer att köra uh, PC har fått jättemycket till tidigare Av spelutvecklarna Att det är så uh, det är Jättelikt PC, vilket gör att spelen blir lättare att utveckla och man behöver inte lägga ner lika mycket energi och tid på att separera de två, PS och PC. Nej, de har väl gjort rättat till det misstaget de gjorde när de gjorde Playstation 3 mm. med sin cell, för det ja, var ju omöjligt att porta till. Och de, jag vet, det var en intervju med dem, Paradox Interactive, eh, svensk, en svensk spelstudio, och de sa att det var det värsta, alltså det var det värsta var att jobba med cell. Men det bästa var att de utvecklades De lärde sig, precis nu de har lärt sig Att använda den här arkitekturen Så ska de lägga ner skiten och komma med en ja. ny konsol Men de sa att de var jätteglada att den kommer en ny konsol i stor, i, egentligen För att nu kan de visa enklare Vad de går för ja. Så jag hoppas Och håller verkligen tummarna för att Microsoft kör samma stil Nu att de kör lite mer PC-aktigt För då vi, kan vi få se riktigt grymma spel nu Med här för ja, nu. Ja, Alltså Microsoft och någon borde ju köra PC-aktigt Jo, det tyckte jag att man skulle ut enkelt på 3. Ja, ah, 360 kanske är lite för tidigt i och för sig. Men 360 var ändå rätt lätt att till. Har jag fattat det som. Ja, I alla fall jämfört med Playstation 3, klart. PC var tydligen äh... värst. Jag har ja. ingen spelutvecklare, men jag har läst en hel del. Och precis som du säger, selv var... Det var hatad i början. Det var ingen mm. som tyckte om den, men... Alltså, de är ju tvingade att spela till just nya konsoler. Ja. Nej, det är... Men... Uh... Jag vet inte, Microsoft hade där, jag tror de hade i Xbox 360 tre stycken processorer som var 3,2 GHz mm. stycken eller något som de hade länkat ihop på något sätt. Så men jag ska tänka mig att de, för nu finns det ju så många kärnor i en processor ändå så det finns ingen anledning ja. att göra koppla ihop olika processorer. De, de, de har nog tänkt riktigt rejält nu, de har haft bra många år på sig. Jag tror, ja. jag själv tror på, jag vet inte varför jag gör det, men jag tror att vi kommer få se någon typ av min-display på handkontrollen. Jag tror de kommer köra ja, lite, något, de, kommer köra sport, lite ja, de kommer köra lite nintendo struktur de kommer inte köra som PS som Sony med PS4, utan de vill ha någon typ av, alltså de ska visa upp någon typ av bild på handkontrollen. Mm. Det kommer inte vara lika stor som Gamepad tror jag inte, men någon, någonting säger mig att Microsoft ville visa upp någonting Man kan ha information, alltså typ... Så att man spelar kod eller något, mm. skjutspel säger vi, och så är det någon liten display på skärmen som visar hur mycket liv man har, hur mycket ammo man har, vilket vapen man har eller någonting mm. till exempel. Eller om man spelar... Ja, vad som helst. Att, att det är en liten form av hardware på kanske eller någonting. Eller att det kommer upp achievements, det kommer upp uh, notiser från Xbox Live och sådana ja, grejer. Ja, det, det är precis det jag tänkte säga. Att Xbox Live kommer att vara väldigt integrerat med just handkontrollen. Ja. Det jag hade jag tyckt var, skulle varit grunt jag jävla grejer. Alltså, då hade de verkligen alltså, kunnat lyckas med just sitt Xbox Live-koncept. Ja. Och ett nytt Xbox Live kommer ju säkert få se. Det kommer nog helt... Redesignas eller vad man kallar Det kommer ja, en helt ja, ny omdesign och koppling till Windows Phone Och Windows uh, RT och Windows 8, alltså ja. den kopplingen kommer ju också Integreras väldigt mycket tror jag Jag tror mycket Microsofts mål är att Binda ihop alla sina typer av OS Kan till och med kanske vara Metro-baserat gränssnitt på Konsoler ja, det, är, alltså, som sagt, det är inte omöjligt Microsoft kör ju mycket De vill att många av sina OS ska likna André så ja. kolla till Windows Phone 8 och Windows 8. Ja. Alltså det är ju typ samma koncept. Det är ju de här jävla ikonerna, fyrkantiga och allt det där. Ja, precis. Så det är... Men jag, jag, jag tror, jag tror, to, tyvärr kan man säga, men jag tror med på Microsoft när vad vi gör på Sony. Sony ja. var lite om en halvbesvikelse. <laughs> det var väl, alltså, bara handkontrollen, de la till en liten touch eller touchplatta i stort sett. ja. Och en mic. <laughs> och en mic, så det är sådana skyldklara grejer. Eller, alltså. det, det är det, det är ju Ja. Alltså det är ju sådant, det, det ska bara finnas där. Alltså varför ja. då kommer med fjärden? Det känns som spegel så är så jävla efter ibland. <laughs> Kolla till ja. exempel Nintendos jävla handbrot. Den har ju allt. Ja, all och så kommer min... Sony, den har en mic-uttag. Wow, en kärlek en kär touchplatta. <laughs> ja, och en touchplatta. Wow. <laughs> Så jag hoppas, fan ja, det, det, jag saknar, det jag saknar på Gamepaden. Det är en 720p-skärm istället. Det är Men typ det, det jag saknar. Det är ju sånt. Jag tror att de kommer säkert att någon typ av sån uppdatering kommer komma. Ja, det För kommer ju. De, det, alltså det är ju samma som Motion Plus till Wii. Ja, precis. De kommer nog dela upp just de... De brukar vara lite snåla musskärmarna. Kolla till exempel Nintendo. Jag vet, jag har ett ja. Nintendo... DS, DS tror jag det. 3DS också... Rätt kass upplösning på. Ja. Alltså de, de är lite så här halsnåla just med upplösningen. Men mm. alltså, de har ju själva sagt att de tycker inte det behöver högre upplösningen för att spela bra spel. Alltså det, sen är det lite så också. Jag spelar ju Assassin's Creed på GamePaden, till som och Need får Speed och sånt. Och visst, upplösningen blir ju inte den samma som på TV. Men i och med att den streamar från konsolen. Så blir grafiken, texturerna, skuggan, alltså den känslan har man ju fortfarande. Mm. Det är bara att upplösningen blir lite lägre. Men man har ju fortfarande den, alltså det blir ju inte App Store-grafik bara, <laughs> bara för att man spelar på en lägre upplöst skärm. Utan det är mer att det blir inte samma... Härpa, eller vad man ska säga, utan, men det är fortfarande alla skuggor all fysik och sånt blir det är ju det är lite det man saknar från konsolspel när man spelar på en just telefon eller platta eller något sånt där men så det är, så det har det ju med 720p-skärm men annars har den ju, den har ju NFC till och med den kontrollen det du menar, alltså jämför den handkontrollen med PS-vidden alltså det där är ju dag och natt det, ja. det, det är det jag tycker är så pinsamt och de har ändå haft, visst de får inte efterlikna allt för mycket. Jag har väl säkert med patenterna för han på ju. Ja. Men hallå. En kärknapp och en touch touchplatta och ljud... Ljud... ljud. Ja. Alltså, hallå. Snälla. <laughs> Därför jag säger, jag hoppas fan, jag håller tummarna att Microsoft kommer visa upp någonting. Alltså någon sån wow-grej. Så alltså, att det blir Microsoft och Son eller Nintendo som tar över marknaden. Fast det har det ju varit. Jag måste lägga till det också. På, jag såg om du var på Google Plus Jo, det var på Google Plus tror jag Nej, Facebook var det nog förresten Google Plus hänger inga sådana nötter <laughs> Nej, men det var något sån här det var, med... det var någon Nintendo Wii-grej jag hänger på många sådana sidor där Så och var någon som skrev i kommentarerna typ att Playstation 3 kommer, kommer äga nästa generation precis som det ägde förra generationen Jag bara skrattade högt så ska jag, hallå, vad tänker du med Playstation 3 har sålt Sämst av alla. Av ja, andra det, är, det är också någonting. Både jag och du, jag och du har ju snakat med jättemycket. Och nu har vi läst en hel del. Nu kommer de här kvartalsrapporterna och allt det här fanskapet. Ja. Och så kommer det att, ja, men Wii-U fortsätter att sälja dåligt. Men det mm. de sälj, okay, de säljer dåligt jämfört med vad ni ändå vill att det ska sälja. Ja. Det, kan, det håller vi med. Det är vad vi är överens om. Ja. Men att det säljer dåligt på marknaden, det gör det ju inte. Det säljer ju fans mycket bättre än alla andra konsoler. 3,8 miljoner enheter har det sålt Det 3,5 De ville ha 4 miljoner nu i slutet av mars De hade satt 5 miljoner först mm. Men jag tror de har haft väldigt höga förväntningar också Men de har ju ändå backat och erkänt att Wii U är nog lite för tidig Och Det behöver finslipas lite för Den stora massan Och de har inte kört så mycket marknadsföring heller När jag snackade med Bergshal om marknadsföringen På Wii U så sa de att Vi satsar på bio och jag var på bio förra helgen och då var det ju Monster Hunter 3 som de gjorde bio, eh, reklam för precis när vi gick in. Och visst, det får väl många människor att se det. Men det är också många som kanske går och kommer till bio lite senare för att slippa reklamen. det blir inte sån påtvingad reklam som bussallplatser eller sånt. För, för mig är, jag skulle gärna jag vill ha ett bio. Vi snackade om det senast igår. Du och ja. kollegor Du satt men i kundkorgen ja, jag, jag har kvar den kundkorgen det är inte <laughs> jag, jag kan inte redan beställa Men det är det att alltså, spel det, det är så jävla tunt med spel Jag blir så irriterad ja. på att det, att det är så tunt med spel Jo det är alltså, det. Till exempel EA vi har ju det att de, de dissar ju Nintendo totalt ja. Vilket jag tycker är så jävla idiotiskt Att få inte släppa ut ett spel på alltså, en konsol Som de vet säljer så pass bra som är. gör Ja. Men de ska ha sin jävla stolthet De ska ha sina pengar Och, och visst, Nintendo är också en bit av kakan Jag förstår dem, de ska ha sin bit av kakan Helt helt alltså helt rätt ja. Men så är det ju på alla konsolspel Alla tillverkarna Det är ju licensierade spel till konsoler Det är ju därför mm. spel är så pass dyra För att uh... Alltså Nintendo går ju back Sony och Nintendo, Xbox går ju back På varenda konsol de säljer ja, Kanske inte Sony och Playstation nu sen har det gått så långt Men när konsolerna är nya de första åren Så går de ju back på konsolerna det är ju, Då är det ju spelen de drar in pengar på liksom. Mm. Det är därför PC-spel är så pass mycket billigare än konsol Då är det ja PC-utverkarna ska ju inte ha pengar för det Och Men Visst, det det... Nej, jag vet inte, jag, jag kommer nog köpa ett Wii, ett Wii du måste ha, du måste ha. Vi måste ha det till Både i teknik Visst, du har jag, men. Alltså när väl spelen kommer igång Jag tror till hösten skulle jag gissa på att Det kommer att pumpas ut spel då. Ja. Det kommer visas upp en massa spel Under både Gamescom i Tyskland Och under E3-mässan ja. Så jag vet inte, Nintendo är nog bara början Och som sagt, det tar sin tid att komma in på marknaden mm. De säljer som sagt fortfarande bra Och de, jag tror de kommer lyckas de kommer sälja betydligt mer nu efter mjukvaruppdateringarna. Jag tror inte heller kommer att satsa mer på marknadsföring till hösten. Mm. Då kommer det komma, kommer komma vet jag inte. Men höst-vinter kommer det säkerligen komma Mario Kart, svinstor titel. Galaxy, Galaxy, Mario Galaxy 3, också gigantisk titel. Zelda Wind Waker HD Remake, gigantisk titel. De har väldigt många stora titlar som de kommer komma med till hösten. Och sen Zelda kommer nästa år antagligen. Så... Ivan. Ja, Ivan försvann här nu. Men det... Ja, Nintendo kommer ju ha väldigt många titlar som kommer presenteras inom snar framtid. Och då tror jag försäljningen kommer att komma, komma dra igång. Så... Men eh, Får fortsätta <laughs> På temat blev lite tekniska problem här. Så innan när man kör live eh, Nu försvannar eh, Nu kommer jag bort Med här eh, ba, ba, ba, ba. Nintendo kommer att sälja Och eh, ja Från E3 så tror jag vi kommer att få se efter E3 så är det nog lättare att se hur marknaden kommer att lägga till till hösten. För då kommer vi fler titlar presentera eller fler spelutvecklare kommer att presentera olika titlar som antagligen kommer att släppas under hösten. En sak som jag kan lägga till vad gäller utvecklare och Wii U är en spelutvecklare som jag inte kan namnet på. Men de har ett spel som är, de har på utveckla som ska släppas 2014 som heter Project Car. Och eh, de gör Ja de jobbar med Det är ett multiplattformsspel Och nu kommer Ivan tillbaks Hallå hallå ja, Vad jävla stömmen bara stängde sig av Och dragit stås <laughs> igång igen Nu fan vad jag blev <laughs> Vad är det för dig ja. gott folk eh, om, eh, ja, Jag fortsätter snacka lite här nu ja. eh, Jag är inne på det här Project Cars Som jag har till mm. eh, De spelutvecklare Jag kommer inte ihåg vad de heter nu i huvudet Men de håller ju på att göra ett multiplattformsspel som heter Just Project Cars Ett bilspel som ser ruggigt snyggt ut Och det är förväntat släppas 2014 Och de utvecklar är ju Första dagen de såg Wii U Och vad Wii U var för någonting Och vad det hade för möjligheter Så blev de ju helt till sig Och ville bara börja utveckla och Alla idéer, vad man kan med gamepaden Allting liksom De tyckte att Wii U var en helt fantastisk konsol Och eh, det visar ju ändå lite tecken på att alla utvecklare inte är emot Wii U liksom. Nej, det så... finns alltså rätt många som sagt Wii U har ju verkligen hårdvaran för det. Och ja. De kommer verkligen lyckas med det också. Ja, det kan jag nästan garanterat. Alltså visst, PS3s hårdvara är starkare redan. Det går inte att komma ifrån. Jo, men, men så, alltså, precis som vi snackade om innan, den har OSL och det är så pass svårt för dem att kunna... Yta... Ja, PS4 men jag givetvis. Ja, det <laughs> Ja, men vi, jag menar nu, om vi går tillbaka till ps uh -huh. Alltså, den, den kör ju med cellarkitekturen Vilket har gjort det svårt för dem och utnyttjarna. Uh -huh. uh, men Nintendo, nu tar det lite tid Självklart att komma in i det, Att kunna utnyttja systemet uh hundraprocentigt Ja Men om de väl har gjort det alltså Som sagt, Project Racing, det är ju bara början kan jag gissa på uh -huh. Ja Det är helt sjukt det <laughs> För fan uh -huh nej så det är, och sen det är samma som det har vi också sagt tidigare i podden att 3ds och eller ds rättare sagt vi också sagt va ha nej det skitkonsol värdelös grafiken för att med psp ja, hur mycket säljer psp vita och hur mycket säljer P nintendo, 3DS, liksom? nintendo 3ds nintendo 3 nintendo 3ds är ju den konsolen som säljer mest hos nu den ser det ju som smör den gångarna ja så så det, är, är det... Det, det är också lite en konsol som jag skulle vilja ha Men det är ju bara för vissa spel De här Luigi Mansion, de här roliga ja. Mario- och Luigi-spelen mm. Men det är lite dumt att punga ut 2000 spel för en konsol Och sen spela två spel <laughs> Så nej, vi får se vi får se vad som händer Nu får vi gå vidare Ja, jag tänkte också, vi får nog skippa det med spel och så lite, lite, lite snabbt till Apple, kanske vi kan gå över till Ja, det får vi gå över till de har ju nu bekräftat, eller bekräftat, skickat ut... Nej, de skickat ut inbjudan det ljuger jag. De har avslöjat och sagt nu att mellan den 10 och 14 juni så ska de ha sitt VVDC. Worldwide Development Conference. Yep. <laughs> Där fick jag till det Där vi kommer få se redan nu, vi har avslöjat ett nytt iOS och OS X. man yep. det så. men det gör man nog. Vi måste verkligen få se ett nytt IOS, säger jag nu. Vi måste få se någonting verkligen helt nytt, annars kommer det gå helt åt pipan, tror jag. Har Apple sagt att det är ett nytt IOS, eller har någon sagt att det är ett nytt IOS? Nej, de har ju sagt att de, de har bekräftat det, sagt typ, att de ska visa, visa upp ett nytt IOS och... Eller, de har sagt till någon press att vi, vi kan se fram emot ett nytt IOS och OS X. Ja, ah, okej. Okay. Så... Jag vet inte om man ska säga Uppdatering eller vad fall iOS 7 eller 6 är vad det nu Ja, 6 är det nu Så antingen ja. 6.5 eller 7 jag, jag gissar på 7 Det måste vara 7 för att, Som sagt, nu börjar ju de sakta men säkert falla Apple Ja, det har kommit varje dag nu nästan att. Det... Ja. De säljer fortfarande som, så in i helvete det gör de Men det är, fort, ja. alltså, det är inte lika stor vinst som det var för ett år sedan Nej absolut Alltså inte. det sjunker ju sagt Och det är ju ett tecken på att de måste göra något drastiskt Det får inte sjunka för snabbt Nej Nej det är Android överallt mer Ja Helt rätt för där får vi verkligen se något nytt Oftast vid de nya Androids Jo precis Utan iOS är ju så här. Wow du kan ha Passbook till exempel uh, Så inte en jävla I använder. USA ja i, ja i USA ja det, det vet jag vi snackade om sist Det var, det var mm. riktigt jävla förbann ja. I OS. Nej, vi får se. Det, det jag tyckte var helt sjukt Det var att en biljett till det här, uh, detta eventet kostat uh, ungefär 10,5. Alltså ja. 10 spänn för en biljett. Alltså, Google IO, det var väl också. Eller kanske var det typ 6 sex. Alltså, ja, men det, det var också de helt sjuka pengar. Alltså, men, men på Google IO, där får du alltid typ alltid ja. surfplattor och telefoner och det. Jo. Varför Förra får du fick du var en Nexus Q och en Galaxy Nexus eller vad då? Ja, vad får du hos Apple? Du får en penna. Jag går hellre på Google I.O. än eh, Apples keynote. Helt... Ja, Google I.O. gör ju en liten show av det också. Ja, Google I.O. kommer ju vara mycket Google Glass, kan man nästan lova. Ja, garanterat. Och, det kommer och vara... Google X skrev jag nu också idag. Mm. Riktas om med Motorola X eller X-Phone eller vad det är. Jag, jag tyckte det var lite tråkigt, tyckte jag, va? att den... Cube-avängaren. Och den aldrig kom. Ex, eh, Nexus Cube. Ja. Eller Cube kanske heter. Ja. Cube i förlag. <laughs> ja, men det var den lilla, lilla lådbollen, typ. Ja, bollen, ja. ja. Det, ja, den, ja. Du, jag, alltså, jag vill ju köpa en sån när den kom. <laughs> Och vad fan ska vi med den till? Ja, men det blir lite som en Apple TV, tänkte jag. Ja, då. det känns som en Apple TV, va? Ja. Men de drog ju tillbaka den de jävlarna. För ja. det var så mycket frågetecken att vad ska man använda den till? Ja. Så, men vem vet de kanske har något nytt Liknande koncept på gång Jag skulle förvåna mig Google har ju sagt en hel del på gång Och lägger ner en hel del också Både ja. mjukvara och hårdvara ja, De kör lite upp och ner där De kör lite på vad de känner för typ. ja, de, ja, de har ju så pass Deras budget kan de inte leka med alltså, de, de kan ju köra Jaha det funkar inte Då lägger vi ner skiten de, alltså, Det är lite så de gör ju Kolla, ja. med sociala medier. Många har inte startat innan Google Plus. Ja. Buzz, de har ju exempel... och... Buzz är ju en av dem. Och det gick ju helt åt helvete. Ja. Lade dem ner. Så gick de Google Plus. Det har ju gått jättebra nu. Och det fortsätter ju gå på det hela tiden. Ja, det stiger. Ju. eller stiger Det ökar ju hela tiden. Mm. Nej, vi får ja. se. Apple och Kinna har som sagt tionde. Vi kommer ju självklart uppdatera allting på Teknikhype. Ja, ja, absolut. Det är, ju, som sagt, det är ju intressant fortfarande. Någonting med iOS måste de göra. Vi mm. måste... kan uh, försöka få ihop någon gäst till uh, något, någon podd i närheten där också. Ja, men det skulle du kunna få ihop. Lite mer uh, som är just Apple-relaterat. Dra, dra i några trådar. Vi mm. har ja, lite, lite småkontakter. <skratt> ja. Nej, jag tycker vi skippar lite Apple den gången. Det, det kommer bli ganska mycket på nu jag, framöver. Ja, det tror jag med Sen så, ja, man vet ju inte så mycket heller. <laughs> Nej, som sagt. Det avslutas inte alls för mycket. Men det brukar avslöjas ju närmare eventet. Alltså, ju mer det närmar sig. Ja. Sen har vi en annan en ganska stor nyhet. Eller ja, ska man säga nyhet. Ja, det är det väl. Ja. Eh, webbhallen kanske inte alla känner till, men det är en hemelektronikskedja. Ja, det kallas. kan vara det mesta. Mest inriktad på spel, kan man säga, spel och datorer. Ja, men de har allt, de har allt utom vitvara i stort sett. Ja. De har tv, datorer, spel, alltså sagt, allt som är nödvändigt. i stort sett. Tre spelare. Ja, telefoner, de spelar, de typ surfplattor. Köksartiklar och sånt, alltså typ så stavmixar och sånt också. Mm. Nej, men de har som sagt en hel del. Ganska bra priser faktiskt, jag brukar köpa lite saker då och då. Även jag köper faktiskt grejer. blir <laughs> Men det har ju kommit fram till att komplett som är norskt, komplett group, hur fan man heter det? Sköper väl Ja. Komplett man... är väl nästan till bara på PC va? Ja. Ja. Oh. <laughs> det började ju med bara en PC, men just de är de är snarare lika som väl ballen TV, ah, okay. telefoner, surfplattor och lite sånt. Ah, okay. Så de är ganska likadan två, men de jag tror att mest fokus är som du säger på PC, PC-delar ah. och Ja, maskiner. Ja, jag vet i alla fall innan När man höll på att bygga PC Så, så var det mycket att, Mycket mju, komponenter och sånt därifrån mm. Nej, nu har jag som sagt komplett köpt upp webbhallen Jag för mig det var 140 miljoner va? Nej, <laughs> ja, Det var ingenting Webbhallen jag har ju sagt att det, det kommer fungera exakt likadant Webbhallen kommer heta webbhallen i Solna Och Göteborg och Stockholm, eller, ja, det, och Stockholm I stort sett så är... Ingenting kommer påverkas, priser, inte något förutom att det är komplett som tar en del av kakan hos webbhallen. Ja, de kommer uh. få lite bättre stöd bakom ryggen och kunna göra bättre deals antagligen och sådär. Ja, de, ska kunna, de säger att de ska kunna ge bättre erbjudanden och oftare kan ge bättre erbjudanden eftersom fördraget, båda föredragarna kommer att kunna köpa upp större uh, kallas det, partier. Volymer. Ja, partier. Partier av till exempel tv, telefoner, datorer, whatever. Ja. Så det, ja, jag tyckte det var lite kul lite Överraskande, det bara kom helt plötsligt Nu i veckan, vad var det, tisdag och onsdag ja, Från det ingenstans var ingen så var det Komplett köpte upphallen <laughs> Alla vad <bara>, vad fan <laughs> Vad hände där? Och sådana nyheter tycker jag är spännande Då får man forska lite och läsa och alltså, Vad händer egentligen? Är det egentligen, det är sant ja. eller snackar om skit? Ja. Och det är ingen ny nyhet som Hjärtkrossar dig heller <laughs> Nej, jag tycker det är Helt är tycker jag tycker det är bra För att nu får de de två kan, det är ju egentligen de här som kan Kanske inte konkurrera ut Men ge både mejda markt elingar en match Ja de, de, de här kan ju inte gå i konkurs Ska man de göra det då hade jag blivit chockad Vad fan, nu får han ändå ge sig Inet ja, finns ju också ja. Göteborgsföretag Håller i sig skitbra, de växer Jag tycker Där har jag köpt ganska, en hel del En hel del ja grejer med webbhallen och Inet och de här också är väl att, visst, det är ju mest på, P på internet man köper då, mm. men det är också, när man går till en butik så är det en kunnig personal Ja, precis, det är precis det jag tänkte komma till Till skillnad från Elgiganten och Mediemarkt Nu mm. ska jag inte snacka skit om alla på Mediemarkt och alla Elganten, det finns säkert duktiga, alltså kunniga folk där med men Generellt om man går till en sån butik så kanske man träffar den som är mest insatt i teknik. Alltså oftast <laughs> ofta, så, så man ska inte dra över en men oftast när jag har varit i de här säg, kanske Elganten mm. så har jag kunnat med dem, just, ja, man är lite inriktad på just de ämnena ja. de kan. Man frågar någonting ja oh, jag vet inte och så läser man på den här skylten. Ah, men han, ja. Jag kan också läsa på den skylten, jag är ju inte <laughs> så alltså, okunnig. Alltså, det, det är ju så här självklart är att man vill att de ska kunna. Ja. Sen säger alla, de kan ju inte kunna allt Hur kommer det att vi till exempel, vi kan allt om Samsung här Alltså vi kan ju det utan till Ja, då kan vi kunna något Ja, alltså de jobbar för fasen där, De är varenda dag i minst åtta timmar Men som säger Jag har varit på Intel ett par gånger och säger, De är verkligen kunniga, du frågar någonting och man är dig kanske fem olika förslag Du säger, min budget är 200 spänn ja, ja, då får du de här två förslagen ja. Alltså jag kanske hade rekommenderat Det här säger vi Ja, det är, det är den, alltså den service man vill ha. Ja. Man får det... lite vad man betalar för också där tycker jag. Alltså det är sånt jäkla prispress på de här stora kedjorna. Så mm. då kan det, alltså det, kunderna eller personalen får ju mindre om priserna är lägre. Mm. För att de kan ju inte, inte göra pengar av inga pengar. <laughs> så, och är det lite, är varit lite svårt. När ja, man får personalen lite pengar så blir det ju mest ungdomar som är mellan gymnasie och högskola ja. typ. Och då är det ju, alltså då går de dit för att de ska ha någonting att tjäna pengar på. Får man hyfsat betalt så att man liksom känner sig uppskattad, eller vad man ska säga, så då är det klart att då stannar man kanske och då, efter ett par år så är det klart att man kan sin grej liksom. Och sen så kanske det är mer dedikerade människor som söker tjänster till INET och WebAllan och sådär. Nej, det ska, bli, det ska bli intressant att se. Hur de kommer fortsätta Inet verkar hålla i sig. Jag tror ganska många Före vill köpa upp Inet också Det är inget Dåligt företag där Nej, nej. Men jag tror Inet är att De vill hålla, de vill hålla kvar Att vara självständiga Fortfarande mm, Så långt det går Jag kan bara Slänga in en liten grej Jag läste nu ganska snabbt Om Apples VVDC mm. Vi snackade om att bitarna kostade 10 och 5 mm. De sålde slut På två minuter då. <laughs> <laughs> så att jag verkar Som att priset Inte är något Problem för många Nej nah. Så... det är väl också, alltså det, De är ju Google Visst där kan man gå som privatperson och tycka att det är kul Men Apples, de sänder ju knappt om över deras innehemsida liksom. Det är ju bara inriktat till, till press och utvecklare egentligen mm. För det är ju inga roliga Alltså de har ju inga roliga egentligen det är, det är inte kul att kolla på en sån Det är mest kul för att man får reda på vad som händer men som en vanlig konsument tycker inte det är kul. Men jag menar Google I.O. för, för året tror jag det var när de körde de här Google Glasses. När de visade upp första gången. När de hoppade fallskärm sen ja, på det, och, det, det, det, och, och sen, sen cyklar alltså, det på skysplator. Sådana grejer är det som fångade. Jag, tyck, jag tyckte det var så jävla där coolt. Alltså, det var så klockrigt. Och så bara kom de in på scenen från ingenstans. Ja. De fick ju följa hela tiden. De bara, vad fan de är de nu här någonstans i närheten. <laughs> så kom hela gänget där cyklande så hoppande. Så... Nej, det var ja. riktigt kul. Där, men det är liksom så, på det sättet så känns Google mer man in innehypat. Då, då känns ju Apple sjukt gummit och stelt. Men då känns Apple så här: det för seriöst. Alltså, just. Ja. Visst, det kan vara seriöst på till en viss nivå, men. Ah, alltså, fan, lite får man ändå skoja till det och slappna av. Där är ja, det är bara ja, typ, Hopp, hopp, hopp. Det här är nytt och det här är så här ska det se ut ja. och så här blir det. Ja. Så tar dra hopp, någon hopp. något tortschävigt typ. <laughs> Nej, men det är lite så. Så det men. När jag vill ändå snackar om Android och Google. Ja. Jag tror Samsung är en ganska stor favorit hos just Google, ska jag misstänka. Borde det, jag. <laughs> det kan man ju jätte. Ja. Samsung har tagit fram, eller inte tagit fram kan vi inte säga. De jobbar eller forskar i en järnstyrd tablet på något sätt. Ja. Jag vet inte om du är lite bättre. Jag kollar på det jag har. Ja, jag skrev inlägget i alla fall. Så jag bör ha så jag tycker roll. du borde ha lite mer. Koll. <laughs> uh, det är ju en Galaxy Note 10.1 de håller på att jobba med. Och kopplat in någon sån här EEG Jag har för mig inte det framför mig nu Men jag tror det var EEG Och eh, ja det används väl lite Bland läkare och forskare i allmän Så där tror jag Just det här att en EEG är kopplat till någon jävla Hatt på huvudet Med <laughs> elektroder och grejer som Känner av olika hjärnpulser och, Eller hjärn Hjärn, hjärn eh, kan heter järnimpulser järnvo gur järnimpulser impulser, eller ja ah. i hjärnan känner det av och eh, Samsung har alltså lyckats att eh, koppla in det här, den här mössan till sin tablet och eh, kunna starta appar och eh, lite sådana grejer så de har kommit en bit på vägen faktiskt. Alltså, jag, jag, jag tycker det är helt sjukt. Ja. <laughs> alltså, fattar du att jag styra med. styra du tänker vad den ska göra? Ja. Alltså, jag, jag kan inte ens tänka, hur fan hur gör man det? Alltså, hur, hur kan du... <laughs> alltså, det är helt sjukt. Jag kan inte ens förklara ja, det. Den, den. Alltså, hur, kan man, hur kan man läsa av att du, din hjärna säger tryck på den, alltså starta typ via play. <laughs> ja, alltså, där, helt... du, de går väl på de delarna i hjärnan som... Som tränker men... på färger och former antar jag Och sen så tänker man, sitter man De får ju sitta och fokusera ganska mycket Och tänka, den ska öppna den alltså, man, kan, man, kan inte, man kan nog inte tänka som man brukar Man får nog tänka du Öppna den röda ikonen ja, Som börjar på V eller och någonting. kolla på skärven Och kolla och fyrkantig röd Öppna, typ ja. så här. Man kan ju inte bara sitta ja, men... Jag skulle gå på Facebook. <laughs> uppdatera min status. Ja. <laughs> Men ändå, alltså, det där är ett grymt steg alltså framåt. Ja, sen eh, vet jag inte hur det ska vara. Det får vara någonting. Man kan ju inte gå och klima in i en kappa <laughs> på huvudet med en massa sl sladdar från. Men att toglen, det kanske kan vara någonting Google Glass-inspirerat. Och sen på bågarna så sitter det någonting bakom öronen typ som... Mm drar, känner av eller någonting, antagligen. Eller det, i tidningen. Det här, är, typ. det här är ju som sagt, det är ju bara forskning fortfarande. Det är ju lång ja, <laughs> det är, ja. det är, alltså, alltså, ni ska inte tro att vi får se detta inom ett par år. Det kommer... Nej, och det var ingen Galaxy Note som Galaxy Note, utan det var ju bara basen, mjukvaran i Galaxy Note, den var ju, jag tror det var typ enkel bakgrund, och sen så var det fyra stora ikoner, typ, mm. i sitt hörn. Så det var ju inte så här, typ, en stor bakgrund med bilder och grejer och massa Det, olika det, det kommer nog att ett bra tag innan vi får se något sånt där liknande Ja, i alla fall vi, innan det blir konstigt Vi kan börja böja med de böjbara skärmarna som vi fortfarande ser fram emot <laughs> innan vi styr telefonen och tableten med gärna. Ja, nej, det kommer väl Det kan vi hoppas kommer på Note 3 Nej, inte 3, men 4 kanske och Galaxy 5 Jag hoppas och håller fan tummen för det Vi har ändå snacka om Samsung det kommer oh. en annan jag ska säga en nyhet. En nyhet men bekräftelse. Vi snakar om Galaxy om mega. Galaxy mega i förra avsnittet. Ivans skämt. Ivans. <laughs> <laughs> jag trodde att alltså, det var ett aprilskämt första början. Galaxy mega. Men Samsung okay. trodde inte det. De körde detta på allvar. Oh. Ganska stora telefoner. 5,8 och 6,3. Om det inte oh. är helt fel. 6,3. Om är nu bekräftat att det till Sverige i slutet på maj, eller på juni. Ja. Oh. Eh, pris, det... osäkert va? Ja, ja. ja, det är osäkert Man vet ju inte, eh, mjukvaran är ju ganska kass Så antagligen så blir det En väl ganska lågt pris Kanske 3-3,5 Kan man hoppas, det är ju inte ens det, det, det, det hade jag, alltså det hade jag tycker okay. jag var helt okej 3-3,5 tusen för det är ändå stort <laughs> Ja, jo det är stort det är... Jag menar om man så inte är kräsen vi... Nej om man inte är i kräsen Alltså är man typ Ja ah, Jobbar man på kontor och inte speciellt kräsen När man har en stor telefon mm. så, så man kan sköta sina kalendrar Och mejl och så ifrån, absolut Men eh, Jag är ju sjukt petig mot upplösning <laughs> Jo men det, det, Alltså alla har ju sina krav på, och Det är ja. helt det ska man ha tycker jag också Ja för att det, vi, vi, jag... Nu säger vi att ja, 3000, det är inte så hela mycket Men som sagt, det 3000 spänn Det och 3000 spänn För, en telefon. Ja. Jo. för ett par men... år sedan jag är ett, Ja så 10 år sedan, då var ju 000 det jag ju förmögen inte för en telefon. Ja. Här, du går du, 3 000 för den. Du är klok, eller? Nej, 6 000 får man ju räkna om man ska ha en topptelefon. liksom Men sen är jag tveksam till den hårdvaran. För jag antar att det kommer att ha TouchWiz 4.1.2 i alla fall minst. Mm. Och den hårdvaran var jag minst i sämre än min Galaxy S3. Och Samsungs mjukvara är laggig Sen vet jag att det kanske inte spelar någon roll vilken jäkla hårdvara man än har. Det kanske är att det kanske flyter lika bra på den som det är på min S3 Fast det är sämre hårdvara bara för att OSet är Det hade varit grymt att köra in ett eget OS. Ja, typ samsung signa Tyson eller något sånt där. Ja, precis. Man kör bort den jävla touch Helt åt helvete ja. Känner Alltså en ren Android på något sätt Ja Nej, Nej, Jag, men jag och... vet inte, jag tycker det ska bli de... Som sagt, de visar inte på toppmodeller När de visar toppmodeller Då är många skeptiska, ja det är skit, det är likadant Ja Då visar något nytt Då tycker fortfarande folk det är skit li... Alltså inte likadant Men Nej, det är ju ja. fortfarande alltså, Samsung tar ett steg att även Ha en prisklass mindre än ändå stor telefon Ja, precis nu ska de bara ta steget ännu längre och ha en grym telefon med mindre skärm. Ja, det typ det. Vi skulle sälja som smör, alltså en 43 4,300-skärm som har monsterhårdvara. vara. Typ som Spring? Ja. ja. Ja, de visar extreme, men det var ju. Inte... Det här var ju inte blivit någon hit. Jag känner inte någon som har extreming. Jag känner några som har det. Men eller någon i alla fall. Men nej, det är. Det är ju lite så. Det, det, det är verkligen en mini kan man ju säga. Ja. Men sen som Håkan sa faktiskt, som kan vara en viktig punkt att de här stora skärmarna kanske behövs för att ha den hårdvara vi har. För hårdvara tar plats. Och är det bättre mm. hårdvara så tar det mer plats. Och plats blir det av en större skärm. Sen visst, man kan bygga på djupet också men det kanske inte är så kul att ha en 4,3-4-tunns skärm och ha det... två centimeter cm tjock telefon här. Där. Precis nu du säger det. är nog det många gör, eller många i alla fall Samsung. De gör telefon, de, telefoner, telefonerna växer och hårdvaran blir ju bett, ska ju bli bättre tycker man. Ja. Även batteri blir ju självklart större då ju. Ja. Att de nästan gratis får mer yta av den stora skärmen. Ja. För det är oftast skärmen som är i stort fokus i dagsläget. Oh, wow, ja. har du en 5-tums eller 5,2 eller 6,3 eller vad det är. Ja. Det som är imponerande med S4 är att den är ju faktiskt i fysisk form mindre än Galaxy S3. Men ändå större skärm. Ja, 0,2 tung större skärm och sandslöst mycket bättre hårdvara. Men den är, den är lika hög, men den är lite tunnare och lite smalare tror jag. Mm. det är det. Rätt sjukt. Sjukt. Och sen skärmen går ju längre ut på kanterna och sådär. Då. Mm. Så, men det, det är kul. De kan om de vill. Mm. Vi jagar lite nu för test, självklart. Det är lite svårt. <laughs> det är den, som sagt, den har inte släppts riktigt än, men för press har det kommit ut. Men som sagt, vi jagar på. Även Mega är på gång. Det kommer, ja. Den kommer garanterat komma in nästan vid lanseringen, tror jag. Men som sagt, håll utkik på technicai.tv. Där kommer ni få se testerna. Yes. Det blir förmodligen. Käre Gustafsson, det handlar om de här Samsung-testerna. Det brukar ju det bli <laughs> vår Samsung-ansvarig i stort sett. Så vi får se. Vi har ju två Samsung-prillar här nu. Ja, men jag tycker vi säger då till Samsung för denna gången. Att ta en sista punkt innan vi går Sverige, Sverige. En till liten Sverige-lanseringsnyhet. <laughs> uh, Surface RT har vi ju fått se. Mm. Uh, ingen succé tror jag inte. <laughs> Nej. Det är ju som fan tycker jag Och ingen bra hållbarhuvudskådare <laughs> Men Det är ju så här att eh, Microsoft har faktiskt en Surface Pro också Som är mm. nästan som en laptop kan man säga va Ja, det är ju RT är ju också lite som en laptop Fast det är RT och man kan ju inte installera Alla program Men, eh, ja Men eh, Pro-modellen blir ju det blir som en Ultrabook, mer eller mindre. Det är ju ISM-process. och 4 GB DDR3-ram och ISM-processor. Mm. Så det, det blir ju en Ultrabook, mer eller mindre. Sen, Nej, det är så sagt 64 GB eller 128 GB SSD. Helt okej, okay, Det räcker. Ja. Alltså, ja. Man har mål och man kanske säkert gör in extern hårdisk och lite annat. Ja, det kan man göra. Nu är ju som sagt bekräftat att Sofuspråk kommer till Sverige. Slutet på maj siktar man på nu. Mm. Något pris finns det inte. Men jag kan nästa gissa på den kommer kosta säkert en 10 000. I USA kostar den väl 9 och 000, eller 900 och 10 900 000. Nej, 900 och dollar tror jag. Ja. Beroende på vilken modell man vill ha. Mm. Så det blir väl antagligen 10-11 000. Vilket jag tycker är väldigt mycket. Ja. Alltså, jag oh. vet, alltså jag vi, det, vi kommer testa den, det kommer vi garanterat göra, men 11 000 för en, ja, ah, <laughs> det är saftigt. Jag vet inte. Ah, men du köpte en jävla MacBook Pro för, eller, nej, 10-11 000. Ja, det har jag gjort. Jag kommer aldrig mer göra det. Jag kommer aldrig köpa en datum för 10 000. Inte en chans. <laughs> nu testar vi en förbannat mycket laptops och surfplatta och annat. Och nu, till exempel, vi har en Chromebook inne hos dig. Mm. Den är i fullgång Den uh, matas med tester och bränns Nästan sönder <laughs> <laughs> Och jag är ju sugen på att köpa en sån Men som sagt, det är ett exempel Jag kan fråga min kollega Gustav, är det värt att köpa eller inte? Ja Självklart säger han är, nej, nej Varför är det inte värt är det? håller inte själva Chrome OS Eller är det ditt eller datum? Så det är nog lite därför också Jag är lite skeptisk att köpa grejen nu för 10-11 000 Ja, Fast han är, jag är har... bortskämd <går> ja, men man är nästan det och Visst, jag skulle hade Jag hade kunnat så själv hade jag köpt en nu Macbook eller en, en Surface Pro Men det känns inte att jag kommer inte utan en Surface Pro För de 11 000 som den ska utnyttas till <går> <går> Min Macbook använder jag ändå till Airplay Och lite annat fanskap Ja, uh, jo Jag behöver ju knappt köpa en dator Jag får ju hem datorer hela tiden <går> Du får ju konstant om det. <går> jag jag det att jag fick hem en dator Förra gången jag skickade hem en dator så ringde posten och väckte mig. Bara, jag har ett paket i det här spaget. Ja, som sagt. Ni ser, Håkan också tre grejer som är igång. Jag ska inte säga. Han hade en Acer nu som han presenterade. Oj. En Acer Ultrabook S5. Ja. Acer kommer med ännu fler nyheter som är på gång. Så har vi ännu andra... Det är en ny kontakt hos oss också för övrigt. Ja, precis. Så har vi HP. Också en ny kontakt som ja. också... Ska man säga, jävla massa som ska testas Och som sagt Vi fördelade, vi har vår kollega Niklas Han har ju precis det, det personliga problem som han har Börjat komma i fas med Även han ska ju testa en hel del Och jag i stort sett, jag testar Och spelen är ju hos mig Alltså jag är en helt hög med Spel, det gäller att hinna med allting Så vi har som sagt, det var jättemycket på gång Massa tester Massa tester på gång, alltså nya Ännu eh, mer på ja. Så som sagt, har ni tips på någonting? Vill ni veta någonting så alltså, tveka inte, maila oss info uh, yes. vi fick, Jag fick, jag vet inte om det var på infomännen jag fick det till min privata uh, en eller två personer som frågade vita om just hårdvara till, uh, till datorn om grafikkort eller lite CPU och sånt och där kan jag inte annat mm. säga mina åsikter jag kan inte säga vad som är bäst det min, den frågan jag fick kvar Är det här bästa än den, denna? Alltså allting är ju bättre på sitt sätt Och du får vad du betalar För vi köper en grafikkort för 15 000 Så fan att ja. den är bättre än den för 2000 Man får ju se lite <laughs> vad man använder alltså, man får se ändamålet till det också Så ja. har ni frågor Tveka inte, mejla någon av oss kommer att hjälpa er Garanterat yes. Kan inte den ena så kan den andra och Kan vi inte så får vi ta reda på det Och se vad vi kan hjälpa till med Absolut har du något med att tillägga? Nej det är... Ni som lyssnar på podden Och lyssnar från iTunes För det är det enda som man kan bedriksätta Bedriksätta gärna för att eh, Andra Podcastjägare Hittar podden Det är bara att trycka på en fina lilla stjärna Jajamän fem Om ni gillar det vill säga <tryck> Jag gillar inte så tryck på fem ändå <tryck> Nej, Min sagt... mick har varit jäkligt knasig från och till. Jag hoppas att den har funkat bra. Denna den gången har den faktiskt funkat jättebra. Den ja, var för lite för knasig det. i början. Men... Förra gången funkar det också jättebra. Uh, men det, det är bara kommer... jag som har en liten då och då. Men... Ja, förhoppningsvis kommer innehållet fram i alla fall. Och det är det som är det viktiga. Och vi har ju faktiskt bara på. Nu är det 13 avsnittet. Så nu är det 13 veckor. Och det är ju ganska mycket i och för sig. Micking kom ju inte. har vi inte haft. Micken fick vi i vecka sju va? Ja. ja. Så, är så, så ja, vi är fortfarande på en liten inkörningsbord kan man säga Och vi hoppas att det ska alltså, det känns stabiliseras som det, det blir ju bättre och bättre och, som sagt, Ni ja. ser ju, vi kommer av oss med samtalsämnena totalt <laughs> alltså, Vi kan snacka om en sak och komma till något helt annat ja. och, sen och sen får man live också ska man säga det är, För det som kollar på Youtube vet ju det Men Uh, Vissa som kanske bara, kan bara ser att podden är den i så Men vi kör ju live så när Ivan försvann här innan. Så tappar jag ju För han är ju Då, då han försvann är jag då. <laughs> <laughs> då ju jag, jag, jag, jag vet inte vad som hände det bara blir mörkt Allting bara stoppade ja. Och sen drog det igång igen så. Nej men det är sånt som hände Man bor inte ut i skogen tänkte jag säga Men det gör man ju inte Nej. Nej. Men eh, som sagt eh, Om man har Android och lyssnar via Pocketcast och så Då kan man ju inte betygsätta så Men eh, för er som lyssnar på iTunes Så gå gärna in och släng in En kommentar och en, ett betyg Där så tycker ni det är dåligt Så släng in det så ska vi förbättra oss Maila om ni har några åsikter Som sagt ni kan kontakta oss i stort överallt Google+, Facebook, Twitter Mail, hemsidan Kommentera hemsidan. på något inlägg <laughs> Alltså det är bara att höra av sig. Som sagt, har ni något negativt? Ja. Visst, hela Gustavs micke är väldigt till och från. Den har varit jättebra nu. Det Vi, vi vet om det. Vi eller Gustav såklart jobbade på det. Vi försöker hjälpa honom, både jag och Niklas. Niklas, är, Niklas är vår lilla supportnisse. Så han försöker ja. hjälpa oss så gott han kan. Jag har jobbat till magsår med den här micken, så, ni veta. så Men nu har det faktiskt funkat i två avsnitt. Så vi hoppas att den här inställningen jag har gjort nu, sista här, ska fungera. Men de det ska det vara något knas mellan Hangout och Windows 8 och USB Mic. <laughs> Så långt har vi kommit. Vi ska skylla på Google den jävla ska fixa ja. till det här. Nej, nej, vi får väl en dag för den här gången. Då har vi yeah. det tillräckligt. Mm. Nästa vecka kan jag säga lite snabbt. Vi kommer sammanfatta månaden i stort sett. Det skulle vi gjort den här veckan. Så vi förra veckan. Men nästa vecka ska vi ha <laughs> förberedelserna lite bättre också. Ja. Det blir vi har väldigt lite, kaos den här dagen. Nästa vecka, då kommer det bli mycket bättre. Det kommer förmodligen bli lite längre än en timme. Det blir ju den här gången, men. <laughs> <laughs> Nej, nu ska jag sluta för 20 gånger jag säger någonting. Något folk. <laughs> tack för den gången. Ses om en vecka. hej.